Nastratin Hogea Dramatizare radiofonică de Ștefan Tita După povestiri de Anton Pan Dragi ascultători, în emisiunea noastră de azi Vă vom înfățișa câteva din întâmplările lui Nastratin Hoja, Eroul îndrăgit al lui Anton Pan Nastratin era un sărman învățător la școala din sat dar cei mai mulți din oameni care își copiii să deprindă lumina slovelor, erau la fel de sărmani ca și el, astfel că Nastratin nu primea aproape nimic pentru strădania lui. Înglodat în nevoi, abia izbutea să-și ducă zilele și numai istețimea minții îl ajuta să iasă din încurcăturile în care adesea fără voie intra. Îi plăcea însă să se răfuiască aprei cu cei răi și îi păcălea cu bucurie pe cei avuți în atingi. Ținea la mândria lui de om și nu se sfia să dea lecții usturătoare Celor care cutezau să nu țină seama de ea Astfel, fiind poftit odată la o nuntă, a glăsuit către soția lui Hai. Hai nevastă, să ne grăbim că ne așteaptă la nuntă Se căsătorește fata lui Ibrahim Să mergem, bărbate, dacă suntem poftiți Dar stai, stai, stai numai să îmbracă altă rochie Iar tu pune sana de sărbătoare, Ei, nu? E târziu Oamenii pe semne or fi îngrijorați că nu suntem încă la ospăț Și apoi, la drept vorbind Chiar rochia ta nouă și haina mai de sărbătoare Nu se deosebesc prea mult de cele obișnuite, mm. Ei, Dacă am avea și Ei. noi vesminte din stofă scumpă cu nasturi lucitor și fireturi care par de aur, cum au vecinii noștri, atunci era mai merge. D dacă spui tu, să ne schimbăm vezi minte. Ei, ei, ei, atunci să-i dăm zor și să pornim. Așa, Hai. Bună ziua, Ibrahim. Bună ziua! Bună ziua! Am venit să te felicităm să urăm am sănătate, voie bună și înțelegere de plină ficii tale, Fatma, care mi-a fost elevă ca și soțul ei. De bine, bine, bine, bine. N-aveți de să-i urați. Păi, da, unde e Fatma? Păi n-aveți cât să o căutați. Eu mă duc ca am treabă cu invitații. De Cum? Nevastă, ce-o Știu și eu ce să zic. Hai, hai să o căutăm pe Fatma, nu? Da. A, a, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Fatma! Fatma! A, domnule Bațator, m-ați chemat? Da, fetița mea, te-am chemat să-ți urăm multă, multă fericire. Vă mulțumesc, domnule învățător. Îmi pare foarte bine că ați. Venit. E, nu se putea să lipsim de la un asemenea eveniment, nu Vă rog, vă rog să poftiți, să poftiți, au spăți! Tăticule! Da, da, da. Tăticule, uite-l pe învățătorul meu! Da, l-am văzut, l-am văzut. Ar trebui să-l așezăm în capul mesei. mi a fost ca un părinte. Ce părinte? Cum părinte? Nu, nu, nu. Să stea mai deoparte. Da, bine, tăticule! lasă că știu ce fac. Domnule Nastratina, ia te rog, loc la masă, uite! Uite acolo, lângă ușă Stăticule, dar acolo vine fumul de la bucătărie Cu atât mai bine O să-i facă poftă de mâncare Domnule învățător, unde plecați? V-ar supăra? A, nu, nu, cât de puțin, fetița mea Ne repezim numai până acasă că am uitat ceva și ne întoarcem numai decât Haide, hai ne. Unde mergem bărbate? O să vezi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai Să mergem bărbatul. la vecinul nostru. Și ce să facem Ei, acolo? Hai să vezi un data. Uite, uite camarjun. Bună ziua, vecine. E, bună ziua, domnule cu ce bun pe la mine? Am avea o mare rugaminte. Să ne-mprumuţi mie și nevestimele mele două minte din stofă fină cu nasturi lucitori și fireturi care par de aur. Aha. Nu mai pune mâine, Bine, dacă nu numai, atât. Poftim. Deschide și şi adejeşti ce vă place V-am am urțat, Ah, a, a, a. Eu aș zice să îmbrăcăm aceste două haine. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Mai bine mai vine pe celelalte, care, care, sunt mai lungi. Aha. Au și, au și de plană, oh, și nasturi lucitori și fireturi stă... de aur, iar stofa albastră e de cea mai bună calitate. Bine, Asta. bine, bine, fie cu sfatul. <hide> Ei ia să ne privim în oglindă Mai, mai, mai, mai Dar vântrii mai arătăm Mulțumim, mulțumim, vecine Mâine dimineață să-ți aducem hainele înapoi Nu e nicio grau Ei nu, nu, nu, mulțumim, mulțumim unde ați dispărut, domnule nastratin? Am avut puțină treabă până acasă Ce frumos e gulerul dumneavoastră de blană, domnule Da, e drăguț, e drăguț. Și stofa, și stofa e minunată Da, e Postava dus de peste hotare Și fireturile, ia te uite, ia te uite și nasturile da, Sunt de aur, de aur? Da, de aur curat. Nu poftiți, e. poftiți la o da. da. Da, dar să trecem colo în fund, în ușa. Vai de mine, vai de mine, cum o să ședeți acolo, domnule Nastratin? Vine fumul de la bucătărie. dar nimic o să ne facă poftă de mâncare. Nu, nu, nu, nu se poate, nu se poate, nu, nu admit în ruptul capului face loc, faceți loc în capul mesei! Domnul Nastradin să treacă în frunte! Așa, așa! Dumnealui a fost ca un părinte al Fatmii! Așa, așa! Aduceți bucate! Gustați! Gustați, vă rog, din acest kebab care se topește în gură, E foarte bun mm -hmm. Hai, e, guler de blană, în te că ție ți l-a adus mm -hmm. da. Să fie pilaf, să fie pilaf da. pentru oaspedele nostru, Nastradin da. Vă rog, vă rog să luați o linguriță de pilaf special pregătit pentru dumneavoastră e, Dacă ție atât de mult, mă rog Hai, hai, nasturi de aur, mâncați și pilaful domnului Ibrahim da. Pentru că special da. pentru voi a fost pregătit. A? Da. A? A, dar, dumneavoastră, dumneavoastră, estimată soția prietenului nostru, de ce nu vă serviți din această minunată halva? Am să mă servesc cu plăcere. Dar, hai, hai, hai, scumpă stofă adusă de peste hotare din care-i făcută haina nevestii. halva o asta minunată. Da. A, acum pe mine, pe mine să mă iertați trebuie să mă ocup și de Cuscri. I-am lăsat deoparte. Nu, nu, nu, nu, Ibrahim, <gălători> mai, stai, mai, stai, no. mai stai, mai stai, mai stai, mai stai. Ai uitat să o spătești pe cineva? Nu mai de mine. Pe cine? Fireturile de aur. <gălători> Cum fireturile? Cum uh, fireturile? Da. Te chiar că vroiam să vă întreb. De ce ai îmbiat mereu gulerul de blană, nasturii de aur, stofa scumpă să se servească din bucate, domnule noastră? E, pentru că atâta vreme cât am venit cu hainele noastre mai simple, nici nu te-ai uitat la noi. Iar când am împrumutat haine scumpe și ne-am învestmântat cu ele, ai început să ne socoți musafir de mare preț, așa că, de fapt, pe ele le cinstești, nu pe noi. Altădată, Nastratin Hoja, care era un om sărman, s-a întâmplat să aibă o mare nevoie de bani Trebuia să-și îngrijească sănătate și atunci s-a sfătuit cu nevasta Ce facem, nevastă? De unde luăm bani să-mi cumpăr doctorii să nu mai tușesc? Hă? Să vindem ceva din casă? Nu prea mai avem ce ah, Ia, stai, am putea vinde chiar casa de cum? mult râvnește Ali Bogătașul să pună mâna pe ea Și unde să ne ducem? Eu îmi vedea noi pe urmă Mă duc la Ali Bogătașul să o vând M-a întrebat de câteva ori chiar Cât cer pe ea Îi mm. place că o vede soarele de cum răsare și până sfințește. Sunt sigur că am să capă două mii de galben Cel puțin Bani buni <coughs> Cu banii ăștia îmi vindec sigur tusea Bine, bine, bărbat Dacă spui tu, vinde-o, duc. Bună ziua, da. prea cinstit, Ali! Bună ziua, nastratine. tine, bună ziua! Dar ce ai, că tu și, și așa? Ei, sunt bolnav și am nevoie de doctorii. Foarte bine, cumpărăți doctorii? Ei, da, da, pentru a cumpărat cumpăra doctorii am mai întâi nevoie de bani. Asta e. Ei, he, he, he, banii să găsesc ca nevoiați. Nici vorbă dacă așa avea eu, ți-aș împrumuta cu toată inima. A, da, da, da, nici nu-ți cer cu împrumut. Am venit să te rog să-mi cumperi casa da. Știu că-ți oh. place și ai vrea să te muți în ea ei, Da, cum, ce vrei să-ți vinzi, bordeiul? Borde. Nu-ți cer cine știe ce pe ea ei, Cât ai vrea pe casă? Păi, aș avea nevoie de banii ăștia să-mi pot îngriji sănătatea hmm. Și să-mi pot face și eu rost de o locuință unde să mă mut cu nevasta Să zicem, hmm. 2000 de galbe, oh! Păi cu bani pe care pot cumpăra tot oră. No, no, no, no, nu, nu, nu, nu trebuie ca să dar mie mi-am trebuie bani să mă îngrijesc sănătatea. Cât ai vrea să-mi dai? ce? Păi, eu. ce să mai vorbim dacă cere atâtea. Hai, hai, spune un preț. Poate, totuși cădem la învoia. Nu, nu, nu, nu, lasă, n-am. N-am bani, nu, nu. Dacă n-ai, atunci. atunci mă duc. Nu, stai, nu pleca, stai. Uite, îți dau 200 de galbe. Cât? 200 de galbe, nici o lecție mai mult. Bine. Bine. Fie și 200. A. Cu o singură condiție. Cu condiție? Mm -hmm. Care condiție? Să bat și eu un cui în peretele casei și să mă servez de el <gri> când vreau și. Cum vreau Numai atât, bine, Primez Ei, când facem actele de vânzare-cumpărare? Pe păi chiar și acum Să mergem la notar Și când mă pot muta în casă? Păi chiar de mâine dimineață După ce bat cuiu meu în peretele casei dumitale. Asta, foarte nu, bine, da, așa, foarte bine, să mergem la notar hai, hai, hai. <sus> Ce zici? Ce zici nevastă de guzul lui Nastratin? Să bată un cui în casa noastră Dacă îi face plăcere, n-are decât să-l bată Vrei să te ajut și eu, domnule Nastratin? Nu, nu, nu, nu, lasă, lasă nevastă Că l-ajut eu, îi în scara Mulțumesc, mulțumesc nu mai e nevoie, că am terminat Da, Ei, da. <coughs> Acum pot să plec Mai da? poftește până la noi, domnule Nastratil N-aveți nicio grijă da. Așa cum scrie în actul nostru de vânzare-cumpărare Am să vin la cui, când și cum vreau, nu? Da <laughs> Prea cinstite, Ali! Bună ziua, noastră, tine! Hei, cum te simți în casa pe care ți am vândut-o? Bine, s-ori, bravo, bine! bravo, mă bucur că-ți place! Ai încăperi luminoase în care îți poți primi Musafirii. Da chiar așa, acum e plină casa de Musafirii. Da? Au venit mulți prieteni, încât n-am timp să stăm de vorbă. Pe păi, da, nici nu e nevoie. Ce crezi că am venit în vizită, dar... că mi s-a făcut dor de dumneata? Nu! Păi, <laughs> la cine ai venit? Cum la cine? La cui eu? Vreau să atârn niște pastramă de oaie în cui Pastramă de oaie în salonul meu care e plin de musafiri? Ce am eu cu musafirii dumneitale? Dumneavoastră ședeți în fotoli și vă beți cafelele Iar eu scot pastrama din paporniță și o atârn în nu. Am o pastramă, o miroase miroase usturoi, cali de o Stai, stai, stai, frate, stai, unde te duci? La cui ți-am spus doar, nu? Să atârn pastrama în nu. Bună ziua, bună ziua, cinci ide da. ce vrea domnul Nastratin? Păi tu nu știi cuiu. Ce cuiu? Aduc da. Ce treabă aveți cu cuiu, domnule Nastratin? Vă spun, vă spun, cinstită doamnă, Ia. dar mai întâi să scot pastrama din paporniţă. Aţi faină bucată. Uu, vai ce miros de usturoi! Miros îngrozitor! cu pastrama în Ce vrei să faci, domnule Nastratin, cu pastrama ta rău mirositoare? Foarte încolo, în cuin. Col? Deasupra capului meu? De ce să fac? Dacă v-a s tot mai sub cuios, ăsta care al meu, hâ. hai, da-ți-vă la o facă, vă da la o bacă, Dacă știam una casa, nici nu călcam pragul acestei case. Plec chiar acum, vai draga mea! Foarte bine de că pleacă, plec și si eu, da, și eu. De unde, unde s-a plecat? Stai, vai de mine, uite, ai văzut, au plecat cu toții. Da, da, da, da. Au plecat toți musafirii, da. Uh, ca de atâția bani cheltuiți cu cafele și prăjiturile ah, pregătite. Așa, de da. ce să stea foarte bine pastrama. Domnule Nastratin, dumneata cu pastrama dumitale... de ce te super domnule Ali? Ia, de ce mă superi nu? Păi din cauza dumitale au plecat toți musafir. Da, eu n-am nicio vină Atunci când v-am vândut casa pentru 200 de galben N-ați fost împotrivă să folosesc cuiu meu, eu când și cum vreau Așa că... Adevărat, bărbate? Adevărat fi rar cuiu blestemat Acum eu vă las, că mai am și alte treburi Bună ziua! Bună ziua, bună Divă. Divă. Alie, Alie, no. bərbate. trezește-te. Da, no, ce? Ce ce ce s-a întâmplat nevastă? Ia. Bate cineva la poartă. Da, da așa e, bate cineva. Da. cu eu fi trezind prin minte să vin aici tocmai la miezul nopții? pe jos și vezi cine e. Ei, hai, hai. Oh. Oh. Hey, cine bate acolo? Eu, nostratin. Și ce poftești, mă, Rom? La ora asta oamenii dorm, iar dumneata ai pornit ora asta. Păi e adevărat, la ora asta oamenii dorm și eu am dormit până acum. Păi atunci întoarce-te și dorm mai departe. Păi nu, nu, nu se poate că am avut un vis îngrozitor. Ce vis? Păi am visat că mi-a scos cineva cuiul meu din peretele casei dumneitare și că mi-a luat și pastrama. Păi, e e serioasă, cine o să scoată cuiul din perete? Se păi, de... privește pastrama, ea e tot acolo și-a umplut toată casa cu mirosul ei ne suferic. Păi, eu... Nu știu ce să zic, nu... Na, cum adică te îndoiești de să mele? N-aș putea spune că mă îndoiesc, dar oricum parcă e mai bine să văd cu proprii mei ori dacă e adevărat ce spui. ce ce, ce, ce vrea să faci? Păi ce să, să intru și să văd dacă Cuiu și Pastrama a la locul lor. Păi la ora asta? Păi dacă am visat urât, ce pot să fac? N-am liniște până când nu mă încredințez că nu mi Și apoi actul de vânzare da. îmi dă dreptul să vin la orice oră. P pleacă de aici că nu-ți deschid. Hai dacă nu-mi deschizi o să ciocănesc în poartă până mâine dimineață. Până n-ai decât! Că... Ia iar bate. Da, e în asrate. A venit să vadă dacă cuiu și pasramă sunt la locul lor. Dar ce-i nebun? Nu-i nebun, are act și poate să vină când vrea să-și vadă cuiu. Ah, cuiu ăsta o să ne bage în mormânt Orice ar fi, nu-i deschid, ce, eu le... ce, ce, ne pace, mie, ce Ia uite, drag. Ce ne facem? Ce ne facem? Eu zic să-i deschidem. Ce ne facem? Spune-mi, ce să-i deschidem? Nu, nu-i deschid, ră. Ei, dacă nu deschizi, tu mă duc eu să deschid. N-auzi? Trezește toată voile. Ia uite, drag. Ce ne facem? Ei, pe eu n-aș fi vrut să vă strângenesc, dar... Am avut un vis Da, urât. da, știu, știu, poftim Uită-te, cuiul e la locul lui Și e. nici de pastramă nu s-a atins nimeni. Păi, ca așa e, -a e da. Bine că totul n-a fost decât un vis Dar un vis îngrozitor Vis îngrozitor e cuiul ăsta al din Italia, Ce zici? așa A? Minunată da, zi! Dragă Ali, ai avut o idee cum nu se poate mai bună să venim aici în locurile astea atât de frumoase. Ei, da, sigur nevastă, totul totul frumos în uh jur. -huh. Păsărelele cirpesc, izvoarele cântă, ecourile. Da, da, da. Ia ia. Da, ce? Ia ia. Da, ce? Ia, ia. Parcă te strigă cineva. Nu, nu, nu, neva, să ți s a părut. Da, <laughs> da. E! E ai că nu m-am înșelat? Eu stai. Ia. Bună pe străte în care îți face semne. Da. Se apropie de noi. Bună ziua. Bună, Bună ziua, cinstite fețe. Bună ziua, domnule Nastrat. De ce zici de ziua asta minunată? într adevăr, de mult n-am avut o asemenea zi luminoasă asta. și plăcută de A. toamnă. Da. Se auz cum chiripesp păsările, da. cum și pot deschis voarele. Da. E minunată, asta, să le asculti. Chiar așa, chiar așa. Ei, da, dar cum să face că ai pornit la plimbare fără soția Pe Peineva stai acasă. Da. Avem musafir la mare. Și ah. Eu n-am pornit la plimbare. Nu! nu. Păi, păi să-mi dați cheia de la casă. ce să vad? Să-mi dați cheia. V am spus că avem Musafir la masă și vreau să-i o spătez cu pastramă de oaie, cea care atârnă pe cuiul meu din casa lui Italia. Pe cum pentru asta ai venit? Da? Să-mi stris mie plăcerea Vai, da, de unde? Nici nu m-am gândit la plăcerea lui Eu vreau să-mi o spătez Musafir. Hai, dați-mi cheia, dați-mi cheia. Ce face? Cheia, cheia, casă! -i. Hai! Cum? Să-ți dau cheia? Da. Să te lași singură în casă? Da, mă rog, dacă nu vreți să-mi dați cheia, n-aveți decât să veniți amândoi cu mine Cum? Și plimbarea, da. păsărelele, izvoare. Le găsiți, le găsiți oh. când vă întoarceți. Oh. Mai e cu cuiu dumii oh. știi ceva? Îți vând casa înapoi, Iau, Adevărat? Adevărat? Da. Vreți să vindeți casa? Da, și te-o dau ieftin 2000 de galben. A, pe cu banii astia cumpăr întreg oraș. și una... da. Mă rog, dumneavoastră, cât o fez. știu, eu să zicem 50 de galben. A, cât Cât ați auzit? -a. 50 de galben. Nici o ca e mai mult. Da, și asta până nu iau altă hotărâre. bine, <cfiu> dar nu te gândești ce e fă... o grămadă de bani. Dar mă gândesc că mă așteaptă musafirii să-i spătesc cu pastrama de oaie. Pa. Dați-mi cheia, ori veniți cu mine. te o las cu mine de galben. 50. 500. 500. Cu 50. 50 Cu două Hai să mergem o că mă așteaptă musafirii! Iau eu acum pastrama, dar la noapte a alta în cui, eu. în cuiul meu a, din salonul dumneavoastră! Cum vrei să atârni altă pastramă? v-am spus la noapte! <laughs> Ali, bărbate, Ali, dă eu cu 50 de galben să scapăm odată de pe leaua asta! Duc. Astfel, Nastratin și-a recăpătat și sănătatea și casa pe care i-o vânduse lui Ali Nastratin împreună cu soția lui s-au mutat bucuroși înapoi în vechea lor locuință. Și, într-o zi, pe când trebaloiau în curte, au auzit pe ulițe o mare gălăgie. mare marele vizir! Eu oaspetele orașului nostru. Trebuie să-i ducem plocoane. Da, da, trebuie să-i ducem. Așa a dat ordinea agra al nostru. Da? Nevastă. Da. Nevastă? Da. Nevastă? Ce e Ce s-a întâmplat? A venit marele vizir și trebuie neapărat să mă înfățișez și eu cu plocoane, că altfel e rău de noi. Păi ce plocoane poți să-i duci? Ce? Ah, doar sărăcia din casă. De așa ceva n-are el nevoie. Trebuie să găsim ceva cu care să mă înfățișez înaintea lui. Ah, ia stai. Ce-ar fi să-i duc niște fructe din grădină? Niște bostani dulci ca mierea și galben ca aură. Eh? Ce <sus> nu vorbești, năzbâti? Cum, Cum o să car dita mai bostanii la palat? Păi de acum. Ah, ai vrei să te zvârle niciile pe scări afară? De atunci ce să-i dau? Știu eu ce să Eh, uite, dacă tot e vorba să-i dai fructe, aș câteva smochine frumoase și tuile. ele. smochine. Păi, smochine zâmbim, nevastă, cum vă zâmbesc. <gine> da, dar sunt gustoase și parfumate. Și apoi, dacă-ți primește ca placond doar niște sărmane fructe, tot una ai dacă sunt boastani sau smochine. Bine vorbi nevastă. Eh? Fii decât s-a sud cărând în spinare câțiva bostani Am să-i din grădină în câteva smochine frumoase Le învelesc într-o foaie de argint strălucitoare Și mă înfățișez cu pachetul înaintea marlui nostru viziră Luminația ta Afara este nastrat în hoja. Vrea să vină înaintea luminației tale cu un plocon. Da, bine, bine. Să intre! Să trăiești luminația ta! În găduie umil muritor să pună la picioarele luminației tale o măruntă mărturie a respectului ce-ți poartă. ce e acolo? Văd că strălucești! Ia, ia, ia, ia de repede ploconul cu Coftim, coftim, Luminăţia mea. Da de ce? ce ce asta? Ce-i adus? Zmochină? Ți-ai bătut joc de mine și l-ai mai şi învelit în poleială strălucitoare, făcându-mă să cred că e un plocon de preţă? Ei, Luminăţia mea, n-am vrut să vedeţi. Nemeek! Nemeek! Nemeek! Oga! Să oga! Aici, Luminăția ta. Pentru că nemernicul acesta a cutezat să-și bată joc de mine, să-l ciocânești în cap cu smochinile astea, până or să iasă cu cuie cât smochina. Am înțeles, Luminăția ta. Numai decât mă pun pe treabă. Am ce mă așteaptă? Ai în genunchi, cu mâinile la spate. Unde ești, nevastă, să Așa, așa, lasă capul în jos, așa. Una! Dauă! Mai tare, mai tare Da, luminația ta, mai tare, mai tare Ui. Lasă capul în jos nastratine. 3! tine Trei <fie> Patru <fie> <cinci>. <fie> Ce, ce, ce, ce, ce? Asta? Aga se omoară lovindu-te răsputer cu smochile în cap, iar tu râsti ca Ridă-ți în Luminăția ta, drept ai spus, râd. Ai putea să-mi spui și mie de ce râzi? Socot, Luminăția ta, că tare bine am făcut că mi-am ascultat nevasta. Ia m-a sfătuit să vă aduc smochine. Eu am vrut să vă aduc bostani și ah! mă gândesc ce s-ar fi ales de capul meu dacă în loc de zmochine m-ați fi ciocănit cu bostani. Ah! <fie> <fie> Întors acasă, după ce-ai povestit nevestii întâmplarea cu ploconul și-i mulțumit pentru sfatul cel bun pe care îi l a dat, Nastratin, privind în zare și văzând cum se adună norii de iarnă, îi spuse... Și acum este ce să ne apucăm de treabă, nevastă, că iarna e pe aproape și ar trebui să ridicăm cuptorul. Că bine spui, tine. Da. E timpul tocmai potrivit să ne apucăm de treabă. Da, da. Aduci mâine dimineața cărămizele și lutul și până în seară e gata. Da. de dimineața ai luat-o cu cânte cu neaștrat ce să-i faci vecine? Parcă tine nu știi când munca are mai mult spor, nu? Dar ce te-ai apucat să clădești acolo? Un cuptor. Să nu ne prindă iarna că n-avem unde ne încălzi. Hai nevastă, hai nevastă, mai dăm vreo două cărăniți. Stai frate, spui că vrei să clădești un cuptor? Da, chiar așa, chiar așa vecine. Păi bine omule, nu știi că gura cuptorului trebuie să fie spre răsărit? Spre răsărit, ai spus? Da, spre răsărit, ca să poată trage mai vârtos leu, bărbate, dacă nu știi cum să-l faci, de ce te-ai mai apucat de el? Hai, da, stai, hai, drag. hai acum să-l dărâmăm, să-l luăm de la stai, cea de frate. la! frate, ești sigur vecine că trebuie să ridicuptorul cu gura spre răsărit? Auzi vorbă, întreabă pe oricine și tot așa le să spună Da, atunci, hai să-l dărămăm și să ridicăm altul cu gura cum A, trebuie Să-l dărămăm, bărbate Hai! Păi nu vezi, sunt cuptor. <gătări> dar ti se pare că e așezat gura spre răsărit? Păi sigur că așa se cuvine, nu? Hai, de nu se -na poate na să rostești una casta. Ca Auzi, gura spre răsărit! Da, da. Dar cum mai vrea să fie? E, nu e vorba cum aș vrea eu și cum se cuvine să fie așezată. Cum spre nopții. noapte. E sigur de vecino? Dar și un copil știe asta. Păi cum vrei să treagă fumul afară? Dacă n-are gura spre miază noapte. Auzici, nevastă? Spre miază noapte. Am auzit, bărbate. Oh. Ah, hai să ne apucăm de treabă. Să-l Ce să facem? Hai stai, să... stai! Ce să facem? Păi n-ai auzit ce spune vecina? Hai, hai, hai să nu pierdem vremea. Pune mâna pe rangă și dă jos tot ce oh. Hai! Bună ziua, Nastratine! Bună ziua, bună ziua, Hasane! Ce-ar fi să-mi dai o mână de ajutor, că biația nevastă ne-a obosit? <gântări> Bucuros, Nastratine! spune numai ce trebuie e, să faci! Nu mare lucru! că mi zile la mână ca să termin cuptorul mai degrabă! Asta nu-i treaba nevoie și o fac cu dragă inimă! Numai că greșit ai așezat gura cuptorului! E, e, cum greșit? Nu vezi? lui l la răsărit, și la nu. noapte! Păi tocmai de aceea! Trebuia să o așez spre zi. Ce-ai spus? La miază zi? Fugi, fugi! Lasă-mă! Lasă-mă! nu am nevoie de ajutorul tău! Mă descop singur! Stai la tine Stai! Nu înțeleg de ce te supări! Nu mă supăta, lasă mă în pace! Lasă-mă-mi pace! Bine, omule, bine! Dacă mă iei așa, să știi că mă supăr și eu! Și nu-ți mai vorbesc niciodată! nai ai decât! n decât! Dar acum nu mă mai ține de vorbă că... Am treabă în piață. Bine, atunci mă duc. Așa, și da, să-ți da. ce i spune eu. Bine, bine, așa. Mai mai, mai da, tine ce ai avut cu bietul lui? A vrut să-ți dea o mână de ajutor și tu ai tăbărât cu gura așa pe el. Te-ai auzit doar da, ce spunea? Să schimbi gura cuptorului spre mieza, zic că e mai bine, nu? Păi de, Poate omul are dreptate, așa că nu trebuia oh. să-l iei la zor. Haide, nevastă, încep și tu acum. Da. Dacă așez gura cuptorului la mează zi, are să vin un al patrulea vecin care să mă învețe să o așez altfel, spre apus. Apoi al cincilea care să mă pună să o iau de la început. Dar nu mă mai ține de vorbă, că am treabă. dă mi n tirie Unde te duci, bărbate? În piață. Hai, dă mi mai degrabă. te, grabă, te că... pot să știu și eu ce treabă în piață? Mă duc după niște rotile. Ce? Rotile? Rotile. Și ce să faci cu ele? Să le pun la cuptor. Să-l pot întoarce și la răsărit, și la apus, și la miază noapte, și la miază zi Doar așa omul poate să facă un lucru la tot să placă Bineînțeles, Nastratin n-a pornit să cumpere rotile Dar, după ce a terminat de clădicuptorul, s-a dus în piață să cumpere provizii pentru iarna care se apropia ei, bunătăți, erau multe de cumpărat Dar Nastratin, căutând în chimir Băgă de seamă cu năduf că nu-i ajungeau banii Dar pe drum, tot învârtindu-se încoace și încolo Să vedeți ce s-a întâmplat Apă rece Almița dulce, almița trup dulce Trupandare, plas trupandare, plaspe, trupandare Apă rece trup trup Almița Ce mai noroc a dat peste el? Ce, ce, ce, ia uitați-vă cu ce curelă îmi podobesc! Aha, nu, nu mai tre cu <gri> Ce? Da, de, aur. de, aur. E de, grață, de aur. Da, ce aici, oameni buni? De ce v-ați adunat atâta lume? Păi dumneata, domnule Tim ce vezi colo în cerdacă? Nu văd nimic, v-ați strâns cu toții grămadă. Făceți-mi și mie loc să privesc. Poschini, și privește. E, acum ce mai zici? O, că mulți așa ar dori să fie în locul măgarului pe care îl creștea zis pașana. -pa deci dacă-i vorba așa cum sunt strâns și eu de tot felul de nevoi, Ia dați-mi voie să intru. Dar unde vrei să intri? L-a zis pașa să învăț măgarul ăsta împodobit cu pietre scumpe și aur Să vorbească așa ca noi. A, e nebunit? Cum să înveți un măgar să grăiască ca oameni? Asta-i A Auzi, să vorbească un măgar. Și încă ca oameni. Hai, nu-mi purtați voi mie grija, lăsați-mă să-i Mă să Bă, rog, hai, lăsați-mă, dați-mi la Ce e nastratine? Prealuminate, veni și eu cu o treabă la dumneata. Mm. Că tare mi drag măgărușul pe care îl crește a, așa e că-i drăguț să da. mânca lartata Ia E da. Tocmai de asta veni prea luminate Mă știi că-ți da bun, nu așa? Da, da, ești da bun Pe toți nepoții mei ai învățat să scrie și să citească Ei, Acum, pentru că mi-e tare drag măgărușul acesta M-am socotit că ar fi bine să vorbească cum vorbesc cu oamenii eee, Și poți tu una ca asta? Păi, pot, prea luminate Și nu-ți cer cine știe ce pentru o stenea Îți dau oricât <laughs> Numai să-l aud vorbind ca mine Să mă pot înțelege cu el Uite, într-un an de zile da. îl fac să vorbească Nu numai în graiul nostru Așa. Ci și în alte graiuri Să-l folosești și ca maci la nevoie Foarte bine, <laughs> foarte bine Să semnăm un contract să nu te răzgândești A. A. Îți dau e, 200 de galben, jumătate pe loc și jumătate peste un an ha? Primești? E cam puțin luminăția Da, primesc, primesc că mi-e drag măgărușu și vreau să-l am școlar Bine, bine, hai, hai, hai scrie contractul și-ți număr banii Da, uite că îl scrie. Așa, Așa, Așa Între Aziz, Pașa și Nastratin A. S-a stabilit următarea înțelegere Nastratin tin da, se străduiește să-l învețe da. până într-un an de zile da, da. Pe măgărușul lui a zis bașa. Așa se vorbească nu mă gărește ci ca oamenii, ba chiar în câteva grai ale pământului. Pentru o steneală va primi 200 de galben, din care 100 de galben pe loc, iar restul peste un. An senat năstratin și acum mi-a dat vrea lumina de teren. Semne, semne. Așa. Așa. Uite și bani. Și si ia-ți măgărușu cu tine. Hai, hai școlarul casă. <ranged sounds> Nu, asta De unde l-ai adus? E școlarul nostru, nevastă. Ia citește contractul pe care l-am făcut cu Aziz Pașana. Ah, un an de zile. Ia te uite ce podoară de bărbat am, dar vine bărbat, de cum ai să-l faci pe măgăruș să vorbească? <gântu -i> ai citit în câtă vreme trebuie să-l înveți? Sigur, scrie negru pe alb, un an de zile, păi, un an de zile, Păi într-un an de zile poate moare măgarul, <gântu -i> poate cade samarul. Hai, hai, hai acum ajută-mă să-l învăț. Să te ajut da. eu. Și ce trebuie să fac? Uite, să ții măgărușul de căpăstru la bătut cu pietre scumbe În timp ce eu am să-l cu bețișorul pe sub barbă și în cap da. În așa fel încât numai când o vedea cum mișcă mâna fără bețișor Aha. Să știe fia lăsa capul în jos, fia ridica în sus, Ca și cum ar da răspuns la da. întrebările mele <laughs> Și totodată o să-ți Da, o să spun. biere trece prin minte de... la Ce să-i faci? Hai, hai, hai să începem Eh, Asa, manda Una supervie. <laughs> ya, como una entre ure Asa, una supervie. Eras de. Mirge, Lechia. Una sobre... ah, <laughs> i a adus măgărușul la stratine Știe să vorbească? Încă nu prea luminate, că n-au trecut decât șase luni de la semnarea contractului. E, asta așa e. e. Atunci, pentru ce mi l-ai adus? Să vezi și dumneata prea luminate, ce bine învață. Pricepe toate! Dar doar că nu știe încă a grăi uh -huh. Dar în șase luni de aici încolo are să-ți răspundă prin viu nu ca acum prin semn. Așa? <laughs> prin ce, pe ce vorbesc și <laughs> răspunde prin semn? la da, nici vorbă <laughs> Când vrea să spună da, dă din cap în jos <laughs> Când vrea să spună nu, dă din cap în sus a Atunci întreabă să văd și eu ce știe Da, da, da, da. Ia ascultă, măgărușule, vrei să mai zbieri ca măgarii? <gri> mai pomeni. <gri> A dat din cap în sus, adică nu! <gri> <gri> mai întreabă ceva? Da, da, da, stai, stai! Dar ca boi vrei să mugești? A spus și acum, tot nu Dar ca oamenii vrei să vorbești? Bravo, bravo, a răspuns da A dat din cap în jos, în jos Stai, stai, stai puțin Măgărușule, vrei să cunoști chiar câteva limbi? Să-i fit în lui a zis pașa? Măgărușule Extraordinar Vrea să-mi fie match. Ei, Nu credeam că-l poți deprinde A răspunde atât de bine Ești un dascăl foarte bun Dar de ce dai dumneata mereu din mână când îl întrebi? Ah, da. îmi, îmi fac vânt cu mâna prealuminată Că mi e cald, foarte cald Aște da. e adevărat da. e, e foarte cald Ia mai întreabă-l ceva Da, da, da, da, da. Măgărușule, vrei să ne o spătăm? Desigur vreau! Am să vă o și pe el și pe dumneata! m ați prea Pregătește un o în lege cu băuturi tari și aromate pentru prietenul meu nostratin. Și de asemenea și pentru școlarul lui, măgărușul Până atunci, Nastra, tine, ce-ar fi să mai vorbești cu el? Nu, nu, nu-i nu, nu, nu -i bine să-l obosim prea mult nu? Eu venim însă și pentru altă poveste Ce poveste? Prealuminate, tare strâmtorat de nevoi, încât te-aș să-mi faci bunătatea și să-mi dai restul de 100 de galben chiar acum. Mm. Ai văzut doar măgărușul da. înțelege și răspunde la întrebări. Așa că, în șase luni, o să vorbească ca dumneata. Îți da. dau bucur 100 de galben pentru că, da, în adevăr, ai făcut ispravă bună. Primește-i. Și acum, aș avea și eu o dorință. Care ți-i voia prea luminate? Să scurtăm termenul o, E prea greu Ei, cum e? Nu, nu, cei o ne multă să spun o vorbă Dacă îl faci pe măgăru să vorbească de aici încolo În trei luni Îți mai dau o sută de galbeni ne, Știu eu ce să zic Ei, cum e? Hai Să nu-l obosim pe măgăru Ei, a a Și să nu pățească ceva Pe urmă să-l scoți că eu ți l-am omorât Nu, nu, nu, dacă o păți ceva N-ai nicio vină să l până în trei luni să vorbească Ai Știi? Sau poate încă n-ai aflat Îmi vin niște musafiri de seamă Și vreau să le arăt Ce măgăruși înțelept am eu dacă îmi vorba pe așa mă învoiesc Dar să-mi dai pe loc cei 200 de galben pe care Mi-ai făgăduit pe deasupra O sut am zis de sute prealuminate auzit și nu? Uite să-l întrebăm și pe el Așa e măgărușule că prealuminatul a zis pe așa Mi-a făgăduit 200 de galben Pe deasupra E, -a zis, -a cum a din cap? Adică da. Dacă spune și măgar, mă Pe semne că așa o să fi spus. Mă fi luat gura pe dinainte. Poftim. Poftim ține banii. Și acum mergeți de vă să Vecine. Mi s-a prăpădit măgarul. i am încărcat prea mult spinarea și a căzut morfios. Vai, ce o să mă fac? Ce mă fac? Știi ceva, vecine? Facem schimb. Nu înțeleg. Cum facem schimb? -ul? Păi îți dau eu măgarul meu viu și îmi dai dumneatate al dumitare mort. Glumești? <hie> nu glumești deloc. Spune, primești? Auză că primesc. numai să nu te răzgândești. Fii fără teamă. Ha. Chiar acum am să-ți dau magarul meu și adu-mi-l înapoi numai decât al dunitare. Mare minune zău așa Uite, zbor să iau măgarul Așa Cine n Ai adus măgarul? Tocmai prea, bine că mi-au sosit musafirii Prealuminate, am uvesterea Ce? Ce s-a întâmplat? De atâta strădanie, măgărușul a murit Vai de mine, a murit măgărușul da. hmm, Ai avut dreptate, nu trebuia să-l silim prea mult Da, prealuminate, v-am spus eu că nu-i bine să-l grăbim a învăța să vorbească Și unde e bietul meu măgăruș? E afară, în curte, cu cărțile alături Cu ce fel de cărți? Păi învățați să și citească, nu numai hmm. să răspundă la întrebări da, cum. Mm. Un... Precum vrei cu Tare ne-a tremurat inima ca ai să pățești ceva <laughs> din pricina măgarului Gândeam cu o să te tai în bucăți, a zis pașa! Ți-am spus doar să fi fără teamă, că până într-un an, poate moare măgarul, poate cade samarul <laughs> Arde să răci, tot n-a scăpat bietul nostratin Astfel, odată, pe când se zbătea în mare nevoie că abia aveau cu ce să-și țină zilele el și nevasta, iată că ei ciocănesc în poartă niște vecini. Ei, cine e acolo? Cine bate? Eu sunt Mustafa. Și eu? Ahmed. Bună ziua, dragii mei. Bună ziua, bătiți. Bătiți, intrați. vă mă rog. Hei, da, ce aveți în oala asta? Că miroase atât de bine, nu? <laughs> Noi ghecești, da? Mm -hmm. Trebuie să fie vreo friptură, e nu? Mm -hmm. Chiar așa? E o rață friptă, mm -hmm. împănată cu mirodenii și piper ah, <laughs> Rață friptă! <laughs> Bună mâncare, strașnică mâncare, Ei, de ani de zile n-am pus gura pe asemenea bunătate. Și dincoace, dincoace sub învenitura asta, ce se află că și de aici răzbate un miros îmbietor. Aici sunt două pâini mari din cea mai curată făină de grâu, bine rumenite la cuptor. Mm. Bună, trebuie să mai fie și o felie de pâine din cea mai curată făină de grâu, rumenită la cuptor. Da, hey, da. ce vreți să faceți cu, cu rața friptă și cu aceste două pâini? Nu cumva mi le-ați adus mie plocon Nu, nu, o nu Păi ce vine cu ele la mine e, Uite, Nastratine, tu ești om cu carte Și de? știi să te înfățești cum trebuie înaintea cărmuitorului nostru Așa e Azi e ziua lui de naștere A. De aceea, eu te rog să te duci cu rața friptă în fața lui Și să o dai plocon din partea mea de ziua lui de naștere Pâinile? Le dai plocon din partea mea Și tocmai pe mine m-ați găsit să mă trimiteți Mustafa, Mustafa a spus foarte bine, Nastratine Tu ești om învățat și știi să te descurci mai bine ca noi Ce se întâmplă dacă pe drum mă prinde foamea Și cum n-am mai gustat pâine albă și rață friptă de multă vreme Mă înfrupt din bunătățile voastre da, nu, bă, nu. Nastra nu, tu n-ai să tem din. Erd. Ar fi bine să pleci chiar acum, că da, drumul da, e lung, Da da, da da, da, da, da, da, da, da, da acum? acum, da, să ajungi rața și pâinea tocmai la vremea mesi. De cum acum? Da, de, da, da, Așteptați da. atunci să înmulg întâi capra, să beau măcar o cană no, Deoarece no, că no, sunt tare flămând. ați spus chiar voi, singur, drumul e lung și-mi trebuie să Nu, nu, nu, nu e vreme de pierdut, capra o să mulgă Sigur, sigur, are dreptate, nu mai pierde vremea Voi. Nu și vă mă împingeți în capcana ispitei? Mă trimiteți flămând cu bunătățile voastre în brațe. Fie, fie, fie, plec chiar acum. Bine, bine, Foarte bine. Bine. bine. Îți mulțumim, Nastratie. Da. La înapoiere să ne spui cum a fost. sigur. și mai lung când ești cu gura arsă de foame și de sete oh, și miroase friptura asta de rață Că umple gura de apă Iar pâinea, pâinea trebuie să fie gustoasă ah, La grea casă m-au pus vecinii mei Mustafa și Ahmed Nu, nu, nu Tare aș mai înfuleca Măcar un picioruș de rață Fie ce -o fi Un picioruș tot am să mănânc Numai unul Fără pâine, fără nimic altceva tare mi-e foame Și tare mi-e poftă Prașnic picior. Bună, era rața friptă Acum să sorb și o gură de apă A, Așa, și acum, înainte la crămuitor, cu o rață având doar un singur picior. Să vedem ce o ieși! Hei, slujitor! La cine e acolo la UG? E nastratin hocea luminația ta. Nastratin hocea ai spus? Eh! În sfârșit am prilejul să-l cunoști eu. Am auzit că e foarte isteț. Așa merge vestea, dar poate că nu o fi chiar așa. Să vedem, să vedem. Ia, lăsați o să se apropie. Ce vrei n din Luminăția ta, pe lângă urările de bine pe care vi le facem cu toții, vecinii mei, Mustafa și Ahmed, m-au trimis să vă aduc niște plocoane minunate. E, da, da asta e foarte frumos din partea lor. Și ce plocoane mi-ai adus? Păi aici, luminația ta, se află două pâini rumenite în cuptor și plămădite din făina de grâu cea mai curată. Da, da, da, da, da frumoase pâini, da. Fedeți? da. Și dincolo, în oală, ce se află? A, în oală se află o rață friptă împănată cu mirodenii și pipe. o rață, da, da, da, bună și rața, da, da, ea... Da. Ia... Ia două încoace să vedem ce gustare. are Dar S -s, ta e. E. <gâng> da. Da. Dar ce rație asta? N-are decât un singur picior. Oh. Oh. Băi, precum vezi luminația ta în sat la noi cresc grație numai cu un singur picior oh. Ce ai spus? Da La voi cresc grație cu un singur picior? În tocmai, în tocmai, în tocmai luminația ta da. Cine-l alte au câte două picioare Și Mustafa ar fi putut să-ți trimeată un curcan or o găină ori un clapon Dar pentru ca darul lui să fie mai deosebit de oricare altul A ales rața care la noi, cum v-am spus, nu are decât un singur picior Da, da, da, da, da, da uite ce e, Nastra, tine Eu am auzit de tine că ai fi un fără pereche Iată, a venit vremea să dovedești că este așa Vom merge chiar acum în satul tău să vedem rațele cu un singur picior să mergem, prieteni, cu toții, Condu-ne, Nastratine, în satul tău da, Vă conduc, Vă Acum să-l vedem pe Nastratine <laughs> rază cu singur picior <laughs> Stratine, da. acesta e leșteul satului vostru? Da, luminăția Și așa, precum v-am spus, priviți. Rațele stau toate într-un picior. Ah. Oh, okay. <rătări> da, mare hoțomaniști, Nastratine. Ai văzut urațe stând altfel decât într-un singur picior? Ah, da. Uite, și ca să-ți arăt că n-ai dreptate, am să slobozesc pistolul. E, ei ei, ei, ei. Ei, ce mai spui acum ăstra tine? Iată, raților tale le-a crescut pe dată încă un picioar. Avește, vezi acum au două. Păi, e, nu îți o mirare luminozia ta. Dacă asupra oricăria, chiar și asupra luminății tale, ar fi întins careva pistolul, vă creșteau la toți nu două, ci patru picioare, să fugiți mai degrabă încotroați să fie apucat. Asta așa e. Și răspunsul acesta plin de duh? Dovedește că nu zadar ai fost numit de oameni, Nastratin ce celisteț. <fie> Ați ascultat Nastratin Hogea Dramatizare radiofonică după povestiri de Anton Pan Distribuția a fost următoarea Nastratin Ion Lucian Nevasta lui Tamara Buciucianu, Ali Grigore Vasiliu Birlic Nevasta lui Nineta Agusti Vizirul George Trestian Mustafa Nae Roman Ahmed Horia Căciulescu Cârmuitorul Florin Scărlătescu Ibrahim Mihai Mereuță Fatma Doina Șerban Un vecin Nicolae neamț În alte roluri Cornel Vulpe Elena Nicolescu Minel Kleper, Ion Marinescu George Pufulete Doru Atanasiu, Alexandru Giovanni, Nicolae Crișu Marin Micu Ioana Bâra Petre Popescu Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: Inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Mihai Pascal.